Потрібно зануритися глибоко в минуле, щоб зрозуміти, чому тролі і гноми так ненавидять одне одного. Вони подібні, як сир і крейда. Так, саме як сир і крейда. Одні органічні і неприємно пахнуть, а інші – ні. Гноми заробляють на життя, добиваючи цінні мінерали зірських порід у скелях. Тролі – форма життя на основі кремню, схожі на скелі з цінними мінералами. Більшість часу вони проводять у сплячці, тож скелі, яка містить цінні корисні мінерали, Досить небезпечно спати, коли скрізь бігають гноми з кайлами. Гноми ж ненавидять тролів, бо, ну, знаєте, не дуже приємно, коли ти знайшов на скелі цілу жилу цінних мінералів і вже починаєш їх добувати, а скеля раптом встає і відриває тобі руку, бо ти, як виявилося, щойно загнав своє кайло їй прямо у вухо. Це був стан постійної міжвидової боротьби, і як і будь-яка достойна боротьба, вона не потребувала жодних ґрунтових причин. Достатньо було, що ця боротьба завжди існувала. Примітка. Битва у долині Куман – це єдина в історії битва, коли обидві сторони одночасно напали одна на одну з кущів. Гноми ненавиділи тролів, тому що тролі ненавиділи гномів і навпаки. Вартові сховалися у трьохламповому провулку, що був розташований приблизно на півдорозі до короткої вулиці. Десь далеко почувся тріск фейерверків. Гноми їх запускають, щоб відігнати злих духів. Та, власне, не запускають, вони їх жують, і ті самі запускаються. «А чому ми не можемо дати їм побитися, а потім заарештувати тих, хто програє?» – сказав Капрал Мопс. «Ми ж так завжди робили». «Патриція, дуже дратують межвидові сутички», – сердито сказав сержант Колон. «У нього від них сарказм». Тут йому щось спало на думку. Його обличчя навіть посвітлішало. «Морква, що ти думаєш?» Щось спало йому на думку вдруге. «Врешті, решт, Морква?» Нижчі за званням. «Капрали Моркво!» «Сержанте!» «Владнай Морква поглянув на стіни тролів і гномів. Вони рухалися одна на одну. Слухайте, сержанте!» Відповів капрал. «Молодші констеблі, доболоме і щебню не селятувати. Гайда зі мною!» «Не можна їх відпускати!» Обурилася Анґва. «Це ж вірна смерть!» «Те хлопчина розуміється в питаннях службового обов'язку!» Сказав капрал Нопс. Він витяг з-за вуха недопалок і рвучко підпалив сірник об підошву свого черевика. «Не переймайтеся, міс». Колон намагався її заспокоїти. «Він – молодший констебль, виправила Ангва. «Що?» «Молодший констебль, повторила вона. «Не міс. Капрал Морква каже, що вартового немає статі». На тлі шаленого кашлю мобі сержант Колон продовжив. «Я маю на увазі, молодший констеблю, що молодий Морква дуже харизматичний». Харизматичний? Дуже. Трясти нарешті перестало. Тостунчик був дуже роздратованим. Дуже-дуже роздратованим. Почувся стукіт. Край мішка сунувся і на тостунчика поглянув іще один дракон. Він також мав роздратований вигляд. Товстунчик відреагував у єдиний відомий йому спосіб. Морква стояв посеред вулиці, склавши руки, той час, як двоє новобранців стояли прямо за ним, намагаючись одночасно стежити за обома маршами. Колон думав, що морква простак. Морква часто видається простаком. Та він не був простаком. У цьому люди помиляються. Вони думають, що простак – це те саме, що дурень. Морква не був дурним. Він був прямим, чесним, добродушним і шляхетним у всіх своїх вчинках. У Ангморпорку зазвичай це і було характеристикою дурня. У будь-якому випадку це давало б йому шанси на виживання, як у медузи на розпеченій сковорідці. Але варто було взяти до уваги ще декілька факторів. Один із них – це міцний кулак, який викликав повагу навіть у тролів. Інший – це те, що Морква мав якесь надприродне вміння всім подобатися. Він добре обходився з людьми, навіть арештовуючи їх, і мав винятково пам'ятне імена. Значну частину своєї юності він провів у невеличкій колонії гномів, де майже не було чужих. Ванк Морпорку його талант раптово розвинувся, наче навмисно чекав, поки Морква опиниться у великому місці, і досі продовжував розвиватися. Він весело махнув гномам, які стрімко наближалися. «Доброго ранку, пане Удар Стигну! Доброго ранку, пане Місноруче!» Потім він повернувся і помахав першому тролю у колоні. Почувся приглушений звук, наче хтось запустив фейерверк прямо посередині троля. «Доброго ранку, пане Баксити!» Він приклав руки до роту, утворюючи ручний гучномовець. «Може зупинитися і послухайте мене?» – гукнув він. Два марші і справді зупинилися, їх учасники вагалися і починали втелечуватися одне одному в спини. Інакше вони просто розтоптали б моркву. Якщо в моркві була якась вада, то це не невміння звертати увагу на дрібниці, коли він прався за щось важливіше. Тож, думаючи про вирішення проблеми, він не помітив, як хтось почав перешіптуватися у нього за спиною. Hey. Ви напали на нас із кущів, а твоя рода матір. Годі панове, впевнено, але привітно продовжив Морква. Я впевнений, що для бійки немає приводу. Це ви напали на нас із кущів? Мій прапрадід був у Долинікуум, він мені розповідав. Сьогодні такий чудовий день у нашому прекрасному місті. Я звертаюся до вас як до поважних громадян Анкморпорка. Та невже? Ти навіть знаєш, хто твій батько. І закликаю. Ви повинні святкувати свої величезні видові свята мирно. Погляньте на моїх колег, які забули про міжвидові розбіжності. Огидний гноме, я рознесу твою голову, щоб забезпечити мир. Я міг би тебе знищити навіть однією рукою. У нашому місті, герб якого... Спроба їй в тебе не стане жодної. Ми з гордістю носимо на грудях... Ай-ай! Морква раптом усвідомив, на нього ніхто не звертав уваги. Він обернувся. Молодший констебль доболом висів до гори дригом, тому що молодший констебль щебінь намагався постукати його головою в шоломі обруківку. Об молодший констебль добулом своєю чергою тримав щебня за коліно, намагаючись зайняти зручну позицію для того, щоб увігнати зуби йому в ногу. Учасники маршу спостерігали із захопленням. Ми повинні втрутитися, сказала Ангва, визираючи з укриття, в якому сховалися всі інші вартові. Ну. повільно сказав сержант Колон. «Етичні питання такі складні?» «Ади, невірний крок, і тобі каюк», – сказав Нубін. «Ці хлопці вразливі». «Вразливі? Вони намагаються вбити один одного». «Це питання культури», – додав сержант Колон смиренним тоном. «Ми не можемо нав'язувати їм свою культуру. Нас звинувать у ювидизмі». А на вулиці Капрал Муркова стояв червоний, мов помідор. Якщо він хоч пальцем торкнеться когось із них, поки їхні друзі спостерігають, пояснював Нобі. «Всьому плану гаплик. У такому випадку пропонують, чим душ тікати». На могутній шиї муркви почали виднітися жили. Він упер руки в боки і прогримів. «Молодший констеблю Щебінь! Салютувати!» Вони вчили його годинами. Щоб не довелося сильно напружити музок, щоб засвоїти це мистецтво. Однак тепер все відбувалося на рівні автоматизму. Він салютував. У його руці висів гном. Тож він віддав честь, тримаючи молодшого констебля Доболома, махнувши ним, наче маленьким, розлюченим кийком. Брязкіт їхніх шоломів, які нарешті зустрілися, відлунював від будівель, а вже за мить його витіснив звук падіння, бо вони обоє гепнулися на землю. Морква потисяв у тіла носаком сандалі. Потім він обернувся і покрокував у бік колони гномів. Навіть повітря здригалося від його гніву. У провулку ж сержант колон від жаху почав смоктати край власного шолома. «У вас є зброя, правда ж?» – визвирився морква на сотню гномів. Зізнавайтеся, якщо гноми, які мають зброю, зараз же не кинуть її на землю. Весь ваш марш, а я маю на увазі весь зараз же опиниться в камерах, я не жартую. Гноми з першого ряду зробили крок назад. Почулися поодинокі звуки металевих предметів, що падали на землю. Це всіх стосується, погрозив Морква. І тебе, Чорнобородий. Я бачу, як ти ховаєшся за паном стегноломом. Я все бачу, пане Місноруче. покладіть зброю на землю, не до жартів. Його вб'ють, тихо мовила Ангва. «Дивно, але ні, сказав Нобі. Якби це робив хтось із нас, вони подрібнили нас на фарш. Але, здається, у нього виходить. Це все його харизма, нагадав сержант Колон, який так злякався, що мусив триматися за стіну, аби не сповзти по ній на землю. Харизма, нарешті зрозуміла Ангва. Егеш, саме вона так. І як він з ними вправляється? Хто знає, сказав Нобі. Маже в нього талант такий. Морква повернувся до тролів, які мовчки посміювалися з гномів. Щодо вас, зауважив він. Я сьогодні обов'язково патрулюватиму кар'єрний провулок. Сподіваюся, проблем не буде. Тролі зачовгали своїми величезними ногами. Почулося бурмотіння. Морква приклав руку до вуха. Не чую. Бурмотіння стало голоснішим і нагадувало таку собі токату з сотні незадоволених голосів на тему Ніка прали морква». Добре. А тепер ідіть. І більше не влаштовуйте таких дурниць. Ви ж добрі хлопці. Морква витер. І з рук пил та усміхнувся одночасно обом колонам. Тролі були спантеличені, теоретично. Морква повинен був стати тонкою плівкою жиру на стіні. Але якимось чином цього не сталося. Ангва здивувалася. Він щойно назвав сотню тролів добрими хлопцями. Та дехто з них недавно з гір спустився. Деякі навіть не обтрусили з себе гірські лишайники. «То така трольська мода», – зауважив сержант колон. І тоді світ вибухнув. Вартові пішли ще до того, як капітан Вайнс повернувся до псевдопольярду. Він піднявся сходами до свого кабінету і сів на липке шкіряне крісло. Його порожній погляд торкнувся стіни. Він хотів полишити сторожу. Звичайно, хотів. Роботу в сторожі не можна було назвати способом життя, принаймні, не життя. Геть незручні години роботи. Постійна невпевненість у тому, що у цьому прагматичному місці сьогодні є законним, а що ні. Ані натяку на особисте життя. Ні, де правда діти. Погана їжа, нерегулярний графік харчування, він навізів кілька ковбасок нудля від душі відриваю. Здавалося, що крім дощу та спеки іншої погоди не бувало ніяких друзів, крім власного загону, бо вони були єдиними людьми, які існували в його світі. А через кілька днів він, як сказав сержант Колон, у молодці купатиметься, нічого не робитиме, хіба що цілісінький день їстиме та кататиметься на великому коні, роздаючи накази слугам. У подібні моменти його пам'яті спливав образ старого сержанта Кепла. Він був головним, коли Ваймс був ще новобранцем. І незабаром пішов на пенсію. Оскладчено вони купили йому дешевий годинник, який міг працювати лише кілька днів, поки бісик всередині нього не вивітриться. Неймовірно дурний подарунок. Весело подумав Ваймс, досі дивлячись на стіну. Старий йде на пенсію, здає значок, пісочний годинник і дзвоник. І що ми йому даруємо? Годинник. Але наступного дня той знов прийшов на роботу, уже з цим годинником. Провести курси вартової майстерності, – говорив він, – навчити молодняк не втрапляти в халепу, ха-ха. Через місяць він носив варті вугілля і підмітав підлогу, виконував доручення і допомагав людям зі звітами. Він не міг полишити роботу ще п'ять років. Там і залишився. Шість років потому хтось із вартових знайшов його у штабі сторожі, мертвим на підлозі. І виявилося, що ніхто, взагалі ніхто не знав, «Де жив сержант, або навіть чи є в нього дружина? Ховали його також у складщину», – згадав Ваймс, – «і ніхто, окрім вартових, не прийшов на похорон. Якщо згадати, то на похорони вартових завжди приходять лише вартові. Звичайно, зараз були інші часи. Сержант Колон уже багато років щасливо одружений. Можливо, тому що його робочі графіки, графіки його дружини дають їм змогу зустрічатися лише зрідка, зазвичай на порозі. Але вона залишає йому в духовці пристойну їжу. Тож між ними точно щось є. У них навіть є онуки, а отже були часи, коли вони не мали можливості так добре одне одного уникати. До молодого моркви клеяться усі молоденькі дівчата. Навіть капрал Нопс, <сих> Що ж, він, мабуть, також улаштував особисте життя. Казали, що він має досить гарну дівчину, тільки от ніхто не міг розуміти, де він це тіло тримає. Але кожен з вартових має близьку людину, хоча в випадку Нобі, скоріш за все, проти її волі. Тож, капітане Ваймзе, що ти відчуваєш? Вона тобі не байдужа? Про кохання не йдеться, це не те слово, яке можна використовувати тим, кому далеко за сорок. Але ти просто боїшся стати стариганом, який помирає в ямці свого життя, і якого лише з жалості ховає купка молодих людей, для яких ти ніколи не був кимось більшим, ніж старим пердуном, що завжди плутався під ногами і був потрібен лише для того, аби приносити каву та гарячі фіглянки, а поза очі з тебе завжди сміялися. Він хотів би цього уникнути і доля подарувала йому казку. Звичайно, він знав, що вона багата, але він не очікував виклику до контори пана Високара. Пан Високар був довгий час сімейним адвокатом Ремкінів. Століттями. Він вампір. Вайнс не любив вампірів. Гноми, коли вони тверезі, не схильні дуже порушувати закон. Навіть тролі були ще нічого, якщо не випускати їх із поля зору. Але від нежитті в нього свербіла шия. «Жити і дати жити іншим – добре гасло!» Однак проблеми починалися, якщо застосувати його до вампірів. Пан Високар був щуплявим, як черепаха, і дуже блідим. Він добирався до суті справи ціловічність, а потім Ваймзе, наче, прибили гвістками до крісла. Скільки? Хм, думаю, можна впевнено сказати, що майно включає ферми, райони міської забудови та невелику ділянку рухомості поблизу невидимої академії – все це приносить приблизно сім мільйонів доларів на рік. Так, я б сказав сім мільйонів за поточною оцінкою. І все це моє? З моменту вашого одруження з Леді Сибіл. Хоча ось лист, якому вона наказувала мені відкрити вам доступ до всіх її рахунків, просто зараз. Мертві очі перлини уважно спостерігали за Ваймзом. Леді Сибіл, сказав він, володіє приблизно однією десятої частини Анка та значними площами в Морпорку а також, звичайно, значними фермерськими угіддями в... Але-але, все це буде у нашій спільній власності. Леді Сибіл дала мені дуже точні інструкції. Вона передає вам, як і її чоловікові, все своє майно. Вона дещо старомодна. Він посунув складений папір по столу у напрямку до капітана. Вайм взяв його в руки, розгорнув і отитирів. Звичайно, якщо ви підете з життя раніше за неї, бобонів пан Високар. Майно повернеться до неї відповідно до законодавства про шлюб. Або до будь-якого нащадка цього союзу, звичайно. У той момент Ваймс навіть не міг нічого сказати. Він просто відчував, як його щелепа опускається, а невеликі ділянки мозку зливаються докупи. «Леді Сибіл», – пояснював адвокат, але його голос здавався таким далеким. Хоч уже й не така молода, однак має чудове здоров'я, тому не бачу причин, не…» Решту зустрічі Ваймс провів в автономному режимі. Він не міг про це думати. Коли він все зробив над собою зусилля, думки від нього втікали. І як це відбувалося у випадках, коли світ на нього налягав, думки тікали далі й далі. Він відкрив нижню шухляду свого робочого столу і подивився на блискучу пляшку дуже вишуканого віскі виробництва династії обійми ведмедів. Він не знав, як воно сюди потрапило, але чомусь він його не викинув. Якщо візьмешся за старе, не бачить до тобі пенсії. Обмежся сигарою. Він зачинив шухляду і відкинувся назад, діставши з кишені половину сигари. Вартові вже не такі, як раніше. Політика. Ха. Вартові минулих часів такі, як старий киші. Дзигою крутилися в могилах, якби дізналися, що до сторожі взяли І тоді світ вибухнув. Вибухнуло вікно, і його уламки посипалися на стіну позаду вамза, поранивши йому вухо. Він кинувся на підлогу і покотився під стіл. Невже знову? Ну все, це останні алхіміки підірвали свою гільдію, і Ваймс про це подбає. Але коли він визернув із вікна, то побачив хмари пилу над гільдією найманців. Коли Ваймс дістався до, сходу в гіль... коли Ваймс дістався до входу в гільдію, решта вартових уже бігли філігранною вулицею. Пара вдягнених у чорне найманців вічливо не пускали його, м'яко натякаючи на те, що якщо він не послухається, вони застосують неввічливість. За воротами чулася метушня. «Бачиш, значок? Бачиш?» – вимагав Ваймс. «Це власність гільдії», – відповів найманець. «Іменем закону пустіть мене!» Ваймс переходив на крик. Найманець нервово посміхнувся. «Відповідно до закону, у стіна гільдії панує законодавство гільдії». Ваймс витріщився на нього. Але це було чистою правдою. Закони міста, якими вони не були, не проникали у володіння гільдій. Гільдії мали власні закони. Гільдіям належали... Він зупинився. Позаду нього стояла молодший констебль Ангва. Вона підняла уламок скла. Потім вона поворушила ногою сміття. Потім її погляд зупинився на маленькому безпородному собаці, зовнішність якого було дуже важко описати. Собака пильно спостерігав за нею з підвоза. Насправді описати його було, може, не так і важко, навіть легко. Він був схожий на неприємний запах з рота, якщо до нього додати мокрий чорний ніс. Гав -гав", буде собака. «Гав-гав! а ще рик-рик!» Собака потупотів у початок провулка. Анґва озирнулася і пішла за собакою. Решта загону зібралися навколо вельм, який на мить замовкнув. Привести головного, сказав він, негайно. Молодий найма світливо посміхнувся. Ха, твоя форма мене не лякає. Вайм зглянув на пом'ятий нагрудник і зношену кольчугу. І справді, сказав він. Форма не страшна. Перепрошую. Капрале моркво, молодше констеблю щебню. Найменець раптом усвідомив, що сонячне світло кудись зникло. «А ось ці дві форми!» – посміхнувся вам, явно перебуваючи поза межами сонячного затмення. «Ці дві форми трохи страшніші». Найменець повільно кивнув. Для... до цього він не був готовий. Зазвичай вартові не наближалися до гільдії. Який у цьому сенс? В ідеально скроєному одязі кожного з найманців приховано щонайменше 18 знарядів убивства. Але ситуація ставала загрозливою, оскільки щебень мав по знаряддю на кожну руку. На кожній руці, можна так сказати. То, напевне, е, я піду по ключу головного, добре?» Морква нахилився і промовив надзвичайно серйозним тоном. «Дякую за співпрацю». Анго дивилася на пса. Пес дивився на Англу. Вона присіла, собака також сів і почав люто чухати за вухом. Обережно озирнувшись, щоб переконатися, що їх ніхто не бачить, вона прогавкала своє питання. Не треба цього, сказав собака. Ти можеш говорити? Так. Для цього багато розуму не треба, сказав собака. А ще не треба багато розуму, щоб зрозуміти, хто ти така? Здавалося, ангва запанікувала. «Як ти зрозумів. Запах, дівчина. Вас там хоч чомусь навчають. Ох, я почув твій запах за милю. І подумав, невже. Хтось із з них працює у створожі? Ангва сердито пригрозила пальцем. Не смій комусь сказати. Собака засмутився. Він мав навіть гірший вигляд, ніж раніше. «А хто мене послухає?» «Чому ні? Тому що всі знають, що собаки не можуть говорити. Вони мене чують, бачать, але зазвичай просто думають, що це їхній внутрішній голос. Принаймні, якщо не станеться чогось такого, собака зітхнув. «Повір мені, я знаю, про що говорю. Я читав книги. Ну добре, жував книги». Він знову почухав за вухом. «Мені здається, – нарешті промовив собака, – ми могли б допомогти одне одному». «Яким чином?» «Ну, ти могла б принести мені м'яса. М'ясо покращує мою пам'ять. Але тільки поки є їм. Щойно м'ясо закінчується, я вже нічого не пам'ятаю». Англа насупилася. «Люди не дуже полюбляють слово «шантаж», – сказала вона. «Це не єдине слово, яке їм не подобається», – відповів собака. «Подивися на мене. У мене хронічна розумність. Хіба собаці це потрібно? Я про це просив? Ні. Я просто шукав тихе місце, щоб відпочити». Сховався у бідівлі біля невидної академії. Ніхто не попереджав мене про всю цю чортову магію, що тече там стрімкими потоками. І ось я прокидаюся, відкриваю очі, мізки шиплять, наче в них засипали проносного. Невже знову? Абстрактна концептуалізація. Інтелектуальний розвиток. біса це мені. Минулого разу все це закінчилося тим, що я рятував увесь світ від, яких, підземних вимірів. І чи хтось мені подякував? Хороший песик, дайте йому кісточку. Ха -ха Він простягнув до неї свою заяложену лапу. Мене звати господь. Щось подібне трапляється зі мною щотижня. У вільний час я простий собака. Англа здалася. Вона взяла побиту мілью лапу і потисла її. Моє ім'я Англа. А хто я, ти сам знаєш. Отже, забув, відповів господ.